Na imetimia saa saba na dakika ishini kwa saa za Afrika ya kati, sawa na saa nane dakika ishini kwa saa za Afrika ya mashariki. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza miongoni mwahabari tuizo kuandaria. Zoezi la kutoa madaftari ya kaya laendere ya vizema mutani Buyenzi hukume ya wa Jiji, akitangaza tarehe ya thina moja yanuari kuwa makata ya zoezi hilo na visa vipia alibaini vya maambukizi ya virusi vya corona vya Thibitishwa kwa siku mbili. Na katika habari za kimataifa Warnak kutoka chama cha Democratic ashinda katika uchaguzi muhimu wa masenita Georgia Marekani. Kuna haya bila shaka na mengine mpendwa msikilizaji mtambo inaongozwa na Ilika Dogo hapa studio msomaji ni mimi Lomwadi ni yabivuze. Habari Kamili, visa arubane vipia vya mamukizi ya virusi vya corona vime thibitishwa kwa kipindi cha siku mbili zilizo pita. Hayo katika tangazo ya na wizara ya uafja jumatano hii. Waziri tadendi kumana, ameleza kuwa watu kumikati ya hao walikuwa mekuenda kutafuta cheti kinato thibitisha kuwa hawana virusi vya corona. Waziri huyo anatolea wito laia kueshimu kanuni zizo we kwa kuthibiti kuenea Kwa virusi hivyo aitha, anafamisha kuwa wali uparwa na mawamukizi, wanaendelea na matibabu. Tumusikilize, anatafisiria kwa ruakisuwe na mwenze tu moize misako. Wafanya kazi mushiranganji wa Wizara ya Afya na kupiga vita janga la ukimwi walikuwa kwenye kazi yao ya kila siku ya kupima na kuhudumia wasafiri wanatoka nchini Burundi na kuelekea Ugenini kwa kuapa hati inathibitisha kwamba hawana maambukizi ya COVID-19 ndipo tume ya waganga hao ilikagua kwa miongoni mwa waliokuja kujipimisha kuna 10 waliambukizwa COVID toka siku hiyo tume Ya wizara ya afya na kupigia vita ukimu inahusika na kupigia vita marathi ya mambukizi. Ilifika inaanza kuwasaka wale wote ambao walikaribiana na hao kumi walio pata mambukizi. Katika kazi hiyo, watu miambili 84 ndio waligundulika kwamba walikaribiana na hao kumi walio ambukizwa tare mne januari 2021. Miongoni mwa hao miambili 84 kuna 30 walio pata mambukizi ya COVID-19 i Kisikika kwamba waliwa katika siku hizi mbili ni arobaini. Pia miezi miwili zaidi ilikuwa imepita bila kuwepo kwa mbukizi nchini kati. Tunafamisha kwamba watu hao ote ni kutoka jijila bujumbura na virunga vyake. Babamu fela cha bujumbura na mchunga lado ya achu. Na aliesikika walikuwa waziri wa afya tade ni kumana kama alivokuwa na tafsiria kwa aluha kiswina mwenzetu moize misago. Zaidi asimia aslimia Sabini ya kaya zilizo mbuzi na mpango DPL tarafani mumba mkua ningozi tangu mwakrafu mbili kuminatano zimefanikiwa kupandisha kipato na kukuza uchumi kama inavyo na baadhi ya laia waleo pewa mifugo hao. Atanaze ni bizi anayofuatili ya mbuzi hao tarafani mumba anathibitisha tarifa hizo na kusema kuwa baadhi yao ya walitoka kwenye maisha duni na, ki, na kuinuka kiuchumi. Hala ya hao wale wanaofaikana na mpango depele wanaakili kuwa mifugo ina manufaa makubwa endapo imefuatiliwa vizema na kutoharikiwa kuuzwa na gavana wa mkoa wa Kirundo anatolea unyo kai laia wakazi wa tarafa Bugawila hasa wanaoishi kwenye vijiji vinavyopakana na nchi ya Rwanda kuepukana na biashara ya magendo kuwa watachukuliwa kama adui wa nchi akieleza kwamba Kutishia usalama wa taifa. Governor Arbele Hatugimana. amesema hayo katika mkutano wa usalama. uliofanyika jumane hii. Kwenye kijiji kiri tarafani bugabila. Hapo kuna kunarifiwa wanaume wawili. Walio potea katika mazingira ya kutatanisha. Ya pata karibu wikimbiri. Wawili hao wanelezo kwamba. Walikuwa na jihusisha na biashara haramu. Na tulijieye. Jejeni bujumbura lakini tukizunguzia maswala ya madaftari ya kaya. Laia wamutani buyenzi jejeni bujumbura wanapongeza namna zoezi la kutoa madaftari mapcha ya kaya linaavyo endeshwa. Badhi yao wameyambia radio isanganilo kuwa viongozi tawala wanarahishishia kwa kuatiria saini. Kiongozi wa wamutawa Buyenzi ya pili amesima kuwa kwa siku moja anatia saini madaftari miatatu. Sifu madanganyo anatolea wito wanao tafuta madaftari ya hayo kuharakia zoezi hilo kabla ya makataya liyo wekwa kumalizika. Tarifa hii ya jama alivyanengenda kumana tutahile jilea ikipatikana. Na talee 31 januari mwakarifumbe na ishi na moja januari, 21, ndiyo makataya ya liyo tolewa na mea wajiji la bujumbura ilaia wote wakazi wajiji jiji wao wamenunua madaftari ya kaya akizungumza na waandishi wa habari Jumatano hii kamishna wa polisi Jimmy Hatungimaana amekumbusha kuwa hakuna pesa nyingine za ziada ili kupata daftari hilo isipokuwa 1000 tu meya amesema hayo baada ya raia wa baadhi ya mitaa kuramika kuwa wanaomba pesa nyingine zaidi ya zile zilizopangwa hapo wanatua mfano Wamta ambapo walatakia kunua filimbi ili watiriwe saini katika daftari lao tuumusikirize. Kitago hiki kimeundwa kwa sababu mbili. Sababu moja ni usalama wa mjiji la budingula. Sababu nyingine ni sababu ya kulingana na uchafu, huko ndani ya jiji la budingula hasa kati ya mfamilia. Kuna ingine swali wanasema hafu mtu aki tokan mahali alipo anaenda sehemu nyingine itakuwa ipi anapashwa kununua kitabu kingine nyingine sababu ni kwamba raia watu wa Burundi wanapashwa kuwa na kitabu hicho kwa ya usalama na kwa ya kutoa uchafu iliyopo ndani ya jijira Mzumura kitabu wiki sio kitabu cha raia wa Burundi wenyewe na raia wa nje nao wanapashwa kupata kitabu kinachowewe lakini Nikisema wanariia wainje, hapo siseme mabalozi. Ulipashu ya kitabu hicho ni elfu mtati franga ya marundi. Na kitabu hicho, hakuna mtu anahusiwa kulipisha franga zingine. Awa wanalipisha uh, miatano ni miatano ya nini, iyo hayeleweki. Sasa, ukishalipa moja kwa moja, utaenda kwa husika, utapata receipt Na iyo receipt unaweza ipatia kiongozi wa mta, yani anaweza kuenda kwa vitabu mzono. Na mtulejire ile tarifa ya muenzi yetu jamalivya naenye na kumana laia wa mtabuyenzi jidini libojumbura wanapongeza na mna zoezi la kutuwa madaftari maapcha ya kaya alinafjo endesho. Habadhi yao wameambia ledyo isanganilo kuwa viongozi tawala wanawarahesisia kwa kuatlia saini. Kiongozi wa mtabuyenzi yaipili amesema kuwa kwa siku moja anatia saini madaftari miatatatu sefu madanganyo anatolea wito wanaotafuta tafuta madaftari hayo kuwarakia zoezi hilo kabla ya makataya lio wekwa na serikali kumalizika tarifa kamili na jamalithiane njenda kumana Unaenda pukwa itiru panki, unashukua bordero, unatulenda pukwa minu wana kupatia kai. Alaira uwote atakwame kama mikopoa. Hao ni bathi ya laia wakazi wa mutawa buyenzi unapatikana tarafani mukaza, jijini hapa, bujumbura, ambao wanaeleza kwamba kutafuta tafutari mupia zakaya inakuwa raisi. Bathi ya laia waliozu ngumuza, na kituo hiki chaleidio isanganilo wanapongeza vili vio viongozi na muna wanazurahisishia operation hiyo. Kwa kweri minaona naendeka vizuri la hier woont ietwat kwam een een afu wanakupea. Kwa unaenda hapo point 2, faka bordero, unachorenda hapo komini na kupatia kahei. Hakuna kingine kitu anakuomba. Baadika kupatia kaheo, tatunaenda naye kuonaishi, ndipo na kuandikia nyumba 10, kutijako saini, unataara na kutijako kashie. Unauza tumbordirutu. Lai hawo wanaendelea kubaini kwamba hapo awari, ikuwa vigumu kupata daftari hizo mzakaya kaya, wakieleza kwamba iwapo walikuwa kitwa malipo kuwafikia, ilikuwa igichukua muda mrefu. Kwa mujibu wa kiongozi wa kata ya pili ya Buyengo anaeleza kuwa jukumu hilo la ugazi wa daftari mupia zakaya limefanikiwa kutokana na mikutano katha walioendesha ya kuhimiza laia. Daftari kutoa hapa Buyenzi kama mimi Chef de Karside, kwa hii tunasaidia wa laia sana mina chukua kae kama miatatu wa pangimbani, alafu tunakuenda kule mjini, tunawapa tunapoa tunapua nimbakumi, tunasaidiza na nao kwa sababu administration inanzia chini kwa nimbakumi tunatumika na nimbakumi, nimbakumi tu wanafuka na wapa wapa makae, wanapa franga F3, wafuzo pesa kisha na wanafuka Zipa mina fukanda huzileka akonte Ili mufanikiwe namna hizyo mulifanya vito Tulifanya mkutano wa raia hote Kwa kazo umzia kwecho kito wasaidia kwa hiyo njia Sefu madanganyo anatolea wito Wale ambao bado hawajawajibika kutafuta daftari hizo mupya Kufanya halaka huwezi kanazo Aikeleza kwa mba muda utakapo fikia tamati Watachukuriwa vikwazo Raia wajapata mimi watolea wito Kwa kusema waje kwa kiongozi wao Wakata ya pili kahezi hipo Kwa mdao kiongozi huyo anafamisha kwamba lai ya wabuyenzi wanawajibika ipasazo kwa kutafutari hizo mupia za kaya akieleza kuwa na matumaini tele kwamba kwa kipini cha wiki mbili zoezi hilo litakuwa limefikia kwenye itimisho. Na mkwa kuitimisha tarifa za kitaifa ubinafsi wa shirika la serikali ni jambo linalotekelezwa baada ya kufanya tathmini yakina tena kwa muda unaotosha ni maelezo yake mchumi akiangazia kuwa ili kuweka mashirika kama Reginald zone unateli mikononi mwa watu binafsi kungetangulizwa makadirio ili kutambua sababu ya kudidimia kwake Mtazama wake forstand kumana ni kuwa hata kama mashirika hayo yemepewa watu yengepewa watu binafsi bora serikali si iondoe sehemu yake katika mashirika hayo Mtaramo huyo wa uchumi ameweka wazi hayo baada ya laisi wa Burundi kutangaza muisho ni muamuaka jana kuwa huwenda mashirika ya sirikali mawili ya tawekwa katika mikono ya watu au shirika binasi. Tumusikilize akisafusea kwa lua kiswaina mwenzetu omehe nduwayo. Katika mashirika yale kuna baadi ya hatua ambazo kiongozi hawezi kuamuru kando ya ubainishwagi wa bodi ya wakurugenzi au wizara husika ili vikubaliwe pia na serikali ama baraza la mawaziri. Jambu jingine huwa tukielewa kuwa serikali inataasisi nyinginezo zinazokagua mwaka kwa mwaka uende shaji kazi na uongozu wa mashirika ili yanapoelekea kuporomoka hali ifahamike mapema na hatua kuchukuliwa kabla kama pesa ya serikali inayelekea kupotea basi irudishwe. Hivi ripoti za taasisi hizo kuhusu mashirika kama hayo kwa nini hazitolewi kwa munda? Kwa nini? wafanyakazi wake wanalipo mshahara huku wakiwa hawatowi ripoti za tathimini. Kueka mashirika hayo katika mikono ya watu binafsi ni mambo ya kufanya kwa umakini zaidi kwa sababu mfano shirika rejidezo linakitengo kinachosaidia raia kupata umeme hivyo unaelewa kuwa bei ya umeme inatakiwa kuundwa kwa umakini zaidi kukiletwa mabosi wenye uwezo na utaalam wenye mitaji ya kutosha ni shirika lenye manufaa makubwa kwa raia ndio sababu kuliweka katika mikono ya watu binafsi kunatakiwa hesabu ya juu ili raia wasipate hasara hata hivyo ikitokea mashirika hayo yakatawazwa mabosi binafsi serikali iendelee kuwa mshirika ili kusaidia raia kubaki na haki yao huko inyunguza abanyigusura kwandanya Tuhitimishi na tarifa moja ya huko ugenini ambapo mgumbea wachama cha Democratic. Lafayeli Walnock hameibuka mshindi katika uchaguzo maseni tathidi ya mgumbea wachama cha Republican. Kelly Loeffler katika jimbo la georojia kulingana na vituo vya habari vjahabari vjahabari vjahabari CNN, C CBS na NBC leo jumatano januari sita. Lafayeli Warnock mchungaji wa kanisa huko Atlanta ambapo Martin Luther King alifanya kazi Hataandika yiserea kuwa seneta wa kwanza wa muewusi. Haliye chaguliwa katika jimbo hili la kusini mwa marekani. Haya habari ni kwa mjibu wa shika la habari la ufaransa LFI. Hunduwa mpendi msikizaji nduwa mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa kute, kunitega sikio tango mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa funi mitambo. Haliye niwezeisha nisikike pare popote lupa hapa studio mimi. alikuwa kuwa rumwadi ni ya uvuze.